Kutxea buruan jarrita, musika banda, arrantzale eta arraularien laguntzarekin, aliketa buelta gehien ematen saiatuko da horretarako. Don Pedro Itxas Gizonen kofradiako arrantzaletako baten alaba. Hoitxura zarrak agentzen baitu, familia arrantzale baten alabak behar duela kutxoa burua gainean eramateko horea ukan. Eta arrantzalen dako? Ala dela dio, Maria Pilar Lazkan hotegi, atxona atxa eta senarra ere, arrantzale dituenak. Bai, bai, bai, oso, oso itxura da eta gainera arrantzale familieoak garenak oso, oso berezia. Santiago eguna da betiro arrantzaleak familien zat oso handia. Abad nagusia, bueno, erabakitzen du, gutxi gora berakusten duzu, jakin duzu ze, ze ja edadia hortan. Eta orduan berak erabakitzen du, ba, noski, galdetzen dio k ez du esatenez, oso polita da, oso, gainera da oso ro egoteko. Normalki igual, itxe batetik en jaten da bat. Zertik noibal badire alaba gehio eta, bueno, normalki egiten da pues, itxe bateti bat, beste beste bat eta gero egun hortan barruan ematen dute kutxan, kalizak, liburuak, kofradikoak, oso, oso tradizioa oso itxura sar zara da. eta esaten dute betiro itxura da. Ba, izema buta gehi eta arraza onagoa. Ez yes. da betetzen, ez da betetzen, batzutan zuten gutxi eman Kristo narrantza ekarzen dute bineon, askene mm -hmm. urte horretan bu asko ematen dute eta ez Aurten Carmen susperregik eraango du kutsa hain zuzen ere kutsaera mailak alegina handia egiten duela gogon hartu berrragularik hemezortzi kilotako pisoa baitu egurrezko kutsa eta barnan daraman kaliza eta urteko arrantza e, kontu liburuak ere e, besteak beste dezarreko parrokitik abiatu eta porto bidea egiten baitu bertan arrantzaen ermandadearen aintzinaan e, arkupetan bere buruari halik etabira gehien mateko asmoz. Azken urteetan eundi gora eman izan bituzte ekitaldian, ba esan bezala eh, hainbat eh, agintari, arrantzale eta arraunarien eh, parte hartzea dela eta ere. Eh, usadiak dio neskatuak zenbat eta itzuli gehiago eman Ordon eta arrantza saso jobeago aizanen dela herrian. Eh, hain zuzen ere, eramaiaren autaketa babade nagusiak egiten du baina pilar azka gotekik dikun bezala eta hori Norberto Ema Zabelda. Bai, bai, bai, egun berezera. Urte asko ez dago fechas atoriis os fatn a de meñón duskabund tu correla milllas haspi una berroita marrian es que os te ganiten jau Cargo una veda protagonista a ungu guñdatura miñón ve vos día ranzaalia bere familia buenovedaita ranza Sanbarú edo jubiláttua edo oan activo ichtimadu eta pues ya ha mai millor arkuppetán aúpetas villan vos y mango ju vuelta que a ver e manten ju vuelta elú ur tiene de costero on a ortenta elú Bai, e, horren ditzen eda, alde batetik patroliak, eta beste alde batetik soziala edo marinela representazioak, eta gero autoridadiak ariateko da papaiza, e, parruko eta gero esko jalaritzeko arrantza zentoreko ardura dunak. Esan bezala, azken urteetan eundik gora eh, bira eman izan bituzte, baina usadioa betetzen bada ala ez, kutsa entrega munduko usadio, zaharrenetarikoa dela argi dago aipamen ipamenidatzi ofizialak. Hemen mende erdialdekoak badira ere, lehen agotik egiten zela jakina baita, eta done pedro itxas gizonen kofradia, mila irureunda irurogeita bat garren urtean sortu zen ofizialki. Modu batean zinbestea, ondarribian dena oprez dute ekitaldia, bihar bertan atxaldeko zeiorenetan, azteko eh, eta ospakizuna biribiltzeko aipatu, Santiago eguneko erromeria, antolatu duela udalak pixuzarren plazan, gaueko amarretariko itiere, Joselu Anaiak animatu.